A Török elleni hadjárat Hadba induló, ennél szebb ajándékot nem kaphatott volna. A gróf győzelmes háborúról beszélt, már pedig ehhez jó ló és jó katona kell. Nos, végre ott volt az alkalom, hogy sok rendkívüli képességem mellett vitésségemben való jártasságomat is bebizonyítsam. Szép palipán bárány és tátos egy szemébe. Bátor, tüzes és engedelmes. Nagyszerű segítőtársam lesz a csatában. Parancsnokunk honfitársam, mintertábornok tábornok volt, az orosz hadsereg nagy hírű hadvezére. Az orosz fegyverek becsületén esett csorvát kellett kiköszörülnünk, hogy milyen sikerre, azt sok győztes csata igazolja. Kemény csaták voltak. Alárendelt katonák nagy hőstettekkel és győzelmekkel való kérkedését tírtsa a szerénység. A dicsőség akár kiérdemelték, akár nem, a hadvezéreket illeti. Tehát mindig őket ővezi a dicsfény. Sok esetben pedig a királyokat és királynőket. Holott puskaport soha sem szagoltak, a fegyvert ágyút is csak legfeljebb a katonai díszemléken látták. Az ő számukra a katona saját testőrségük. Harcmezők katonáit soha sem látták. Nem kenyerem a dicsekvés, idegen tollakkal nem szoktam ékeskedni. Ezért azt mondom, mi csupán kötelességünket teljesítettük, a győzelem tehát nem az én érdemem. Minden igazi hazafi, katona és férfi így gondolkodik. Kérkedjenek csak a léhűtők, a semmire kellők. Egy huszárszázad parancsnoka voltam. Különféle vállalkozásaim sikerét leginkább saját eszemnek és bajtársaim hősiességének köszönhetem győzelmet győzelembe halmoztunk. Egyszer, amikor megfutamodott törököket kergettünk, elővédünk ugyancsak kutyaszorítóba került. Tüzes majdnem a pokol fenekére vele. Fő Főseregünktől távoli előőrsön voltam. Egyszer csak látom, hogy az ellenség nagy porfelhőbe burkolózva közeledik. Így sem a csapat erejét, sem menet irányát megállapítani nem tudtam. Pedig ütközet előtt mindig fontos, hogy ismerjük az ellenség erejét és szándékát, Nos, a legközönségesebb fogás lenne részemről, ha magam is porfelhőbe burkolódznék. Ettől még nem lennék okosabb, sőt, céljaimhoz se kerülnék közelebb. Mégis parancsot adtam huszárjaimnak, hogy szóródjanak szét a jobb és bal szárnyon, és minél nagyobb porfelhőt verjenek. Én magam pedig egyenest az ellenségre rontottam, hogy közelebbről vegyem szemügyre. Tervem sikerült. Az ellenség lépre ment, és harcba bocsátkozott között velem, de csak amar annyira megnébült a csapatom jobb és balszárány támad hatalmas porfelhőtől, hogy fejvesztve menekült. Nosza, utánok! Ősd, vák nem apád! A törökök óriási veszteséget szenvedtek. Megfogyatkozott seregük hanyat homlok rohant vissza saját örüdítményeibe. Ott mértük rájuk az utolsó csapást, a megsemmisítő vereséget és ezzel legvérmesebb reményeinket is túlszárnyaltuk. Litván paripám szélsebesen stágoldott, így én jártam az üldöző csapat élén. Mindez a híres Ocsakovic csatába történt. Ez a nagy győzelem szerezte meg az oroszok végső diadalát a törökök felett. Amikor láttam, hogy az ellenség a szemközti kapunát menekül ki a városból, azt a megoldást tartottam a legcélszerűbbnek, ha megállok a főtéren, és ott fúvatok gyülekezőt huszárjaimnak. Képzelhetik, mekkora volt a csodálkozásom, mikor körülnézve, kürtöseim és huszárjaim helyett csak az üres teret láttam. Megtorpantam. Talán más utcákon vágtatnak, vagy egyenest a fekete tengerbe szorítják a törököt? Mi lehet velük? Tűnődtem, majd úgy véltem, nem járhatnak messze, s bármely pillanatban hozzám vágtathatnak. Amíg rájuk várakoztam, kifullat lovammal a téren álló kúthoz kocogtam, hogy megítassam. Deréklovam olyan hosszan és oly rengeteget ivott, mintha képtel ellen oldhatattal szomját csillapítani. Közben huszárjaimat keresve újra körülnéztem, és majd a nyerekből. Lovam hátsó fele teljes egészében hiányzott, mintha derekánál ketté volna. Ezért vedelte hát hiába vizet, mert az hátul, anélkül, hogy szomját enyhítette volna, nyomban kifolyt belőle. Minden mindez megoldhatatlan rejtély volt előttem, Míg lovászom, épp az ellentétes irányból, mint vártam, hozzám nem vágtatott. Szítkok és káromkodások özöne után elmondta, hogy amikor én az ellenség legsűrűbb soraiba rohantam a kapu előtt, hirtelen leeresztették a várvaskapuját és azt té a lovamat. Vadulágaskodó hátsó fele alálos rugásával szörnyű pusztítást vitt végbe a megrémült törökök soraiba. Lovam hátsó fertája, miután elsőprő győzelmet aratott, diadalmámorába a közeli harcmezőre vágtatott. Minden bizonyal ott megtaláljuk. Erre gyorsan megfordultam, alóban előső fele hihetetlen sebességgel a mezőre vártatott velem. A mezőn nagy örömmel láttam viszont derékparipán ficánkoló hátsó felét, amint nagyszerűen mulatott, hempergőzött és bolondozott a kis és remekül elszórakozott a zámuló kancákkal. Szavamra félparipám olyan komolytalanul viselkedett, mintha soha se lett volna a vélberi harcimén. Csak hamar rájöttem miért. Nos, azért, mert hiányzott megfontolt okos lófeje. Amint deréklóvam első fele megpillantotta vidám, eleven hátsó felét, öröméve majd a bőréből. Tüstént odafutott hozzá, és mindent megpróbált, hogy ismét egyé vele. Ha, hiába. Ezt látván, azonnal magamhoz rendeltem a gyógykovácsot. Az ügyes férfiú nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre összevarta kettészert lovamat, mégpedig egy közeli babérfa zsenge veszőivel. A seb gyorsan behegett, ám ekkor olyan csodálatos dolog történt, ami csak is az ilyen híres párja nincs lóval eshetett meg. A babérfa veszői megeredtek oldalába, és csak hamar hatalmas bokorra terebélyesettek. Így valahányszor nyelekbe beszálltam, a magam, illetve a lovam babérjainak árnyékába ülve aprítottam az ellenséget. A törökök aprításából kifolyólag sajnos egy kis kellemetlenségért, de erre csak röviden térek ki. Garom oly gépiesen kaszabolt, hogy a kaszabolást akkor se tudta abban hagyni, amikor az ellenségnek már se híre se hangba nem volt. Hogy bajtársaimba kárt ne tegyek, kénytelen voltam nyolc napig felkötött karral járni. Bizony úgy festettem, mintha az ádás török vágta volna le a karomat. Remélem nem kételkednek abba barátaim, hogy ez olyan kemény kötésű férfi, mint én, aki a legszilajabb litván csikót is betörtem, valóban a legkitűnőbb lovas. Most egy olyan bravúr jutott az eszembe, ami, bár színigaz, kicsi hihetetlenül hangzik. Körülzártuk az erődöt. Marsalunk igen fontosnak tartotta, hogy pontos értesüléseket szerezzen az erődítmény belső helyzetéről. Ez rendkívül nehéz, sőt, majdnem lehetetlen feladatnak tűnt, mert a fürdkésznek, előőrsök, örszemek védelmi berendezések során kell észrevétlenül átjutnia. Erre a szerfelett kényes feladatra egyetlen ügyes és bátor vállalkozó sem akart. A és lelkesedésembe a fejembe beszállt, s hirtelen ötlettől sarkalva a legnagyobb ágyú mellé léptem, amely éppen az erődítményt lőtte. Habozás nélkül a kilőtt ágyugolyóra pattantam, hogy így jussak el a török erődbe. Már körülbelül a fele úton lehettem, amikor a friss levegő lehűtötte forró fejemet, és kételjeim támadtak. Hm, töprengtem. Most már könnyen bajuthatok az erődbe, de hogy jutok ki orjét? És mihez kezdek bent? üstént felismerik bennem a kémet, és felhúznak az első bitóra. Szavamra csökkedvem sem volt, hogy kendernyakra valóval megajándékozva a magasból nézzem a törököket. A kilátások csöppet sem kecsegtetőek, az idő pedig sürget. Azonnal cselekednem kellett. Gondolkodás nélkül átugrottam egy másik ágyugójóbisra, amit az ellenség lőtt a mi táborunkra az erődből. Így mentettem meg a bőröm. Igaz, semmit sem végeztem, de épségben és jó egészségbe tértem vissza a táborba. Amilyen szívesen és könnyedén ugrottam jó magam, úgy szerette az ugrást a lovam is. Soha sem kellett őt erre Nem ismert akadályt, mindig a legrövidebb utat választotta. Egy csöndes, békés napon az ellenség helyett egy nyulat vettem űzőbe. A nyúl hirtelen irányt változtatva átcsapott az országúton, és pedig egy vágtató batár előtt, melyben két szépséges hölgy kocsikázott. Lovam egy pillanatra se torpant meg, villámgyorsan keresztül ugrott a batár leeresztett ablakai. Az egyiken be, a másikon ki, de olyan óvatosan, hogy egyik hölgyben sem okozott kárt, még csak a frizulájukat se borzolta össze. Szinte alig volt egy időm, hogy megemeljem a kalapomat, és bocsánatot kérjek a hölgyektől az alkalmatlankodásért. A lónak négy lába van, mégis megbotlik. Így a legjobb lovast is érheti baleset az ugratásnál. Én is majdnem rajta vesztem egyszer. Egy mocsarat akartam átugratni. Első pillanatra nem is tűnt szélesnek. Sajnos valójában sokkal szélesebb volt, ezért a mocsár közepetáján a levegőbe visszafordítottam a lovamat. Így tértem vissza oda, ahonnét elindultam. Másodszor már nagyobb lendülettel ugrottam, de sajnos ez az ugrás se sikerült. A túlsó part közelébe nyakig elmerültem a mocsárba. Bizony, az lett volna az utolsó órám, ha hirtelen ötlettel nem bízom magam a karom erejére. Gyorsan és nagy erővel megragadtam a varkocsomat, ugyanakkor térdem közé szorítottam a lovamat, kö könyörtelen keménységgel szépen kirántottam magam paripástól a feneketlen sárból. Nem tagadom, forró percek voltak, de végül is szerencsésen megmenekültem.